Soha ne hívj Lucifernek, édesem. Jó, akkor most meséld el, te mi Elmeséltem. Elgondolkodva figyelt, majd ennyit mondott. Álmodni sem merj arról, hogy Swinger klubba viszlek.